Та вже проростали й майбутні незлагоди, чвари і зради, Що зватимуть своїми нами їхніх призвідців. Виговський, Тетеле, Виховецький, Дорошенко, Самойлович, Многогрішний, Мазепа. Як єсть, то прелесть, а як нема, то сквересть. Одним тісно було в Раєстрі, Вільної души вирвались вони з нього, Прагли широкого поля і вітрів бульних, Інші сиділи в ньому кліщами, в гніздіалися, як кроти, вризалися, як хробаки, підточували животіло, підпилювали буйне дерево. Поки зло не записане, воно, мово, не існує. Поки ті чи інші просто звалися полковниками, сотниками, осаволами, отаманами, то не завжди різнилися від простих козаків навіть одягом, бо кожен носив на собі те, що доскочив у бою. Тепер стали записані, утвердилися не так у своїх знаннях, як у домаганнях, настирвалості і знаходнілості. І кожен приставав до Гетьмана свого мов з ножем до горла і знайтвердив «Дай!». Не спустіле місце глядських панів виснулися заслужені знатні українські людови, які при Гетьман кинулись добувати собі маєтності і підлеглих. — Не так, пане, як підпанки. Я вважав, що перед свободою всі рівні, а мій писар генеральний, пан Виговський, приносив мені на підпис цілі скирти універсалів з наданнями для старшини, бредливо ворушив своїми шляхетськими вусиками. — Рівність — це несправедливість для здібних. — Хто ж здібний? — допитувався я. — Ті, кого ти вивищив? Записавши в реєстру генеральними старшинами, полковниками і сотниками, відповідав спокійно пан Іван. Аж за послугу ефійську треба платити. Хай платять ті, кому вона служить. Що ж скаже простий люд? А що простий люд? Йому Бог не лишив нічого рівного іншим, крім душі. Душею зрівнятися хіба то не найвища щастя? Добре мені щастя, коли жити ніж чим. в землі таке, що немає живого собаки часом у селі, не те, що хлопе. А мої старшини ще дай-віддай. Задарма ніхто не те, що шаблею не махне і чхнути не хоче. Слушно, нове жетьмане, тихо згоджувався зі мною вигуськи, підкладаючи мені під руку нові та нові універсали. Кожен має нести свою службу. Козаки військові. Святі від цілу витовну, а поспалити майнову. Так спорене світ, хто ж завладен змінити? Маючи особливий взгляд на значний войско запорозьким пана Івана Сотника полку Чернігівського заслуги, респектуючи на пана Івана вірній прибоку нашим послуги, котрий добро також ожидають заплати, Давись ми два села в чорнінгійському полку, Морин і Максим, і ви ж помаленні села віддані нашим конферному універсалам. Волтан там зацпомаленних всіх з усієї громади, аби неложити і віддавали послушенство сурово повагуючись у нашому універсалу, приказуємо. Видячи пана Микіхара Каланиковича, перше військового, до справ воєнних способностей, до котрих і вдавший час його побуждаючи, надав йому в домовій вигоді, його село і важкі. Респектуючи ми назичливі услуги в войську запорозькій мроненії, значного товариша Полкового Ніжинського Марка Івановича, а додальший заохочуючи, надали ми одному село припутні до ласки наше військової, то ми, поваблячи його отця Максима. До того, аби охочим серцем до Господа Бога приносив за нас молитви свої і єрейські, подаємо йому во владение свободку Оною і яко руєм, аби йому ніхто до ласки нашої нечинив там перешкоду, так і жителям свободки оної приказуєм, аби йому в пристойних повинностях були послушними. Колишні шляхитські маєтки стали військові свободні. У волі і диспозиції гетьманські. Тож тепер знатне товариство, за свої вірні служби, випрошувало і виривало вони і в мене, і в полковників. І що ж я міг удіяти? Так напобано полковників своїми універсалами підтверджував, якої сам, усмотрівши заслуги, чиї вірні, своїми ж гетьманськими універсалами без перешкод вони маєтності опроділяв. То на уряд або на ранг, септо не власність, а тільки на володіння на той час, поки займає посади військово. Другим – в домовій вигоді, септо на якийсь час для вспоможення дому. Третім – до ласки військової, септо до наступного мого універсалу. Четвертим – у спокійне і безперешкодне володіння, то вже навіки. Твориш Аристократію козацьку гетьмане пропечатав кожен свій підпис Без словами Виговський Без аристократії немає нації, а тільки плем'я І цар московський не візьме тебе під свою руку Бо поки гетьмануватимеш над гульті паками У нього бояри, воєводи, дворяни, патріархи, поїскопи, гумани. Чим же похвалися перед ним ти? І хто поможе тобі втримати владу, яку обійняв нині? Виговський, хворий сумління моє, Сил чад моєї крові, Який пруїв мене без нас І без якого я, однак, не міг жити. Хто це пояснить і багне? Скільки разів я готов був знищити його, Розтерти, як розхлюпаний трунок. Він бачить це, знав, і дивився на мене приречено очима біблійного сина Авраамового, та не пробував ні боронитися, ні втікати, а лишався під занесеним ножем, готовий на заклання, і ніж мій.